سورة الرديم بسم الله الرحمن الرحيم. تاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين. هو و بشره للمؤمنين.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 په اعتبار د نزول سره اتصل وي ختم سورته مخکی د سوره قصص نا ربت او تړون د مخکی صورت سره فیاسو طریقو باندې دین هر کله چې مخکی صورت کې نفید شرق فی البرکت اوشوا نو پا دی صورت کے علل دا مدرسی دو او اصل مسئلے بیانئی چکم دا ٹولو مدارسو د مراکزو دینیو عنوان د معنون دے نو بیانو علل المسئلہ بعد رد دے علی الشرق فی البرکت د دې وجنا د્વાل سرتونه یو ځای ذکر کړی دي د وین دا دا چمکه کی کې دا مسله ذکر کلا چې الله دین خلکو ته ورسوه نو صبر せ د دې صورت کې هغه مسله بیانې چې کوم د رسول مسله دا بیانول مسله دا دیو جنا دوال سورتنے یوزے ذکر کړی درہیم ربت دارے شی مخ کی سورت کی دلائل نقلیہ ذکر شو نوپدی سورت کی دلائل اقلیہ چی دا انسان عقل داغی پا منلو مجبور شي یا مخ کی سورت کی دلائل نقلیہ دا انبیاؤنا ذکر شو نو بدی صورت کې دلایل نقلیا د مارغانونا د میګانونا د حشرات الارض نه ذکر کړي چې دویم هم د الله رب العزت په وحدانيته او د الله په توحید باندې دلایل دی مقصد گواهی صورت رد د شرک البرکات او نشد المغیب ان غیر الله تبارک وتعالى جالم الغیب صرف یو الله اے وګوره موسی علیہ السلام د خپل همسان خبر نو مندکل لا او شاته نکتل انتظار نکاو سلیمان علیہ الصلات والسلام لو یحستیدا لو پیغمبر دې د مملکتی بلقیس نه خبر نو نو مسلبا بیان کی لا یعلم من فی السماوات والارد الغیب الا اللہ زما محبوبا دے خلقو تے اعلانو کا چی دے اللہ نا سوا حصو پا پٹو بانے پا غیبو باندے نپوئی گی ام دغم سللا د انسان دے اخلاسے د انسان دی او چی او سڑے پھر تم علم الغیب وئی پخیر تم علم الغیب وئی یا مولا وی چرګه عالم الغيبره پنځ دریا نسېږي یاري وی چرګه پاګو باند نه ستې چې کم سهي اګي وی بچي او چې کما ما خای نه ګټ مخکنه نږدې کوي هغه دغه سی پرېني چرګه عالم الغيبره موسی عليه السلام همسا په حقیقت باندې نه پويدو سليمان عليه السلام ته د حدحد پته نوا نہ جنن دور پیران مولیان سیدان بلکہ اولیاء کرام و انبیاء عزائم پای غیب بانے په پټ نه پويږي پاول کی ترغیب ال القران بیا وا خیادموس علیہ السلام په مسلیبانے اولانے دلیل نو الله رب العزت فرمایي تو آسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین تو آسین دا حروب مقتعات دی اللہ مقصد پوئی گی تلک آ آیات القرآن و کتاب مبین دا چیل استیشی پتا سبان دی دا آیاتو نا د قران دی دا کتاب مبین چخاره کونکره مبین یا پخپل واضح دی لازمی ماندا یا مبین مبین دی د نور کتابونو وضاحت کوي خدا او بشرا للمؤمنین هدایت دی دا قران او زیر دی د پاره د مومنانو هدن هدایت دی اللارخی ستر افتا علام ماردی دیحی بن سلام قول ذکر کی هدن الالجنت و بشراب السواب ایم دا قرآن هدایت کے لارخی جنت تا او زیر اورکی پا سواب باندی ایم مومنتا تب اللہ عجر در کی ستا سخت سخت تکلیفنا برداشت پهره هاریو لحظه هاریو سیکن باندې الله تعالی تجرن درکئی امام شوبی ذکر گئی ودم من ظلالته وبشرى بالجنه للمؤمنین دا قران هدایت دے د گمراهه انسان خلاصئی وبشرى للمؤمنین او دا زیر دے د پاره د مؤمنانو قران ته الله هدایت ولي. او داد نجات کتاب دے دخلاسی کتاب دارے دے وجنا مقدمہ دا قرطبی کی او حدیث نقل قی اگرچو متقلمن فیہی دے فاغی کوئی من طلب الہدا من بغیرہی من غیرہی از اللہ اللہ مؤید پنور حدیث سردے چاچے دا قرآن نسیوا پا بل کتاب کے حدایت طلب کو عذل الله الله الله بدغ انسان گمرا کی تباہی کی چې قرآن کې هدایت نشته لري بیر نه اهل داسی دی داوینا اورېدلې شي وي او قرآن د هدایت کتاب نه ده نو دین بل سریح کفر شوی چې الله یهدل الناس هدل للمؤمنین هدل للمتقین هدن وبشرى للمؤمنین اځ ټول آیاتونه انکارو کې و حدایت هدایت پدې کې نشته هدن و بشران للمؤمنین دا قرآن هدایت دے او زرغ دا د دا مومنانو اللذین یقیمون الصلاة و یوتون الزکاة مومنان سوگ دی مومنان آغا کسان دی چپابندی که دا منزنو و یوتون الزکاة اوار کئی زکاة پاکی دا مال وَهُمْ بِالْآخِرَتِ هُمْ يُوْقِنُونَ او دوی پا خِرَت هم دوی یقین کون کی امام رازی رحمه اللہ ذکر کئی دا هم یوقینون بالآخِرَتِ هم يُوْقِنُونَ اولے ذکر کئی صرف موز او زکاة ورکول اقیدہ صحیح ساتل اغوی منز او زکاة د دیو جنوی یوساله وی منځونو کوم زکاتونو ور کوم اخراتونو به کوم کدا پشاک لګیای کچره خ کار وینو بس سم خو کې ما او کچر تکي بس اړو خير پکويم نه خدا مالو بس لاړې ځان می کو مال می و لگاو نسې خو به می الله نه کنه پشاک شوب لګیای او ایو سڑے چاگوئی کمال لگو مم چې الله اللہ را بلزت تدا پیش کی گی کزان کڑو د نپورز دا قیامت بزا اللہ سمخ کی گم آ ایو رز بزا اللہ بلزت دربار که ادری گم نو اولنیم موس کونکی و زکاة ورکونکی سر پشک لی گیا ری چکی ای دیشی کدا سیویم خیر دے کامیاب بشمو کدا سیویم خیر دے نو دا دن نقبلی گی قبلی گی دا چانا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ هغه موسکو انکی زکات ورکه انکی چپدی یقین وی چې الله تب ادريغو پر شک شوب نه دلیا یو جن الله رب ال ذکر کړو و من الناس میا عبد الله على او باز خلقنا اسوج دي چې الله بندګی کې پر شک باندې کہ چرتا خیر وارو رسیگی نو اتمان نبی ہی دیو یار دی کی خیر دیکھنا دی دن کی کمال شتر دی او کدی چرتا کی موزا او دس کیا دیتا سر ضرار رسی دو دیو ای دا سنگ دین دی گیا پا گڑو وڑو سرشی ہاو منافق پشان اترازون پالا شروع کی دی وجن مومن شان بداوی کہ پدا ہر سنگ حالت راضی۔ لیکن د ده په خرت بان یقین وی چې دنیا موسیبتونه د خرت په مقابله کې حص نهدي انلهځېنا لاو منونه دلا خرتتي یقین کسان ان چاغی ایمان نه راړی په خرت بان دی ضنا لهملهم خسته کړړې موږ دو ته اغ عملونه د دوی فهم یا محون پس دی حیرانو سرگردان الله رب العزت س اعمال پیدا کړی دي ور دوی د بدون یا تنه د وجنا او د غلط یا خدی د وجنا دوی ته خستخ کارو شو لکه او مریض انسانی پاغه باندې خواږه تراخه او تراخه په خواږه لګي فهم یا محون سمانا فهم یا محون فهم یا ترددون ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کئی فهم یا مہونو فهم یلعبون قطادرہ مہولا ذکر کئی پس دیدی حیرانو پریشان دیدی لوبی کون کی اولائک اللذینا لهم سول عذابی دی صفتن والا دید پارا دیر بد عذاب دیم وهم فی الاخرتی هم الاخصرون او دوی باپ آخرت کی هم دے کامل تاوانیان وی این ایر چې اگر دی چی بدعمل و تخیص تخکار شوی او دیوی هم یا یحصبون انہم یحسنون سنعا دیوی منگ نیک عمل کلی گیایو خا عمل کلی گیایو او شیطان چی دے اگر انسان د دوگکولو دا پارا زما استاد محترم شیخ ولی اللہ ذکر کل زید مجدہو تلبیس ابلیس پاوالوانی جده شیطان مختلف حربی وی مختلف طریقی د انسان د تباکول نو کله خو کفرتا کله بدعات تا کله رسومات تا چې پدیو کې په صبر نشي نو اسو کی چې کم افضل غتفات کی مفضول کمزوري شي درته روان کی بنا بی له سلام کدی رمضان کې درس قران نه لوي عبادت بل وی نو نبی له صلوات والسلام ته جبريل السلام اغه خبر درلو د در رمضان په میاش کې جبريل امین راضي او د قران درس کوي د قران تکرار کوي د قران تذکرہ کوي نبی له سلام سره لو کله کله شیطان انسان ته وایي بس دامنه کامل او د بلمنه کامل نو داس شیطان دوکړه تلبيس ابليس دی اولائیک اللذینا لهم سول عذابی <زابے> منگا درس کا کاؤ سرگوده که نیلوی محله اللہ اغسر منگا طالبانو دی جہاد پا کې که اغدیر معمر سڑیو بڑا تر تردی پوری دو طالبانو بلاس نونیو پاویسو خدا غج جذبه ایمانی غیرت ایمانی پرا دن کے ساتھ هم لڑیں گے ان سے کشمیر لیں گے په تو پر جذباتو که بلی گیاو ماو جی منگا سمه لګری موږ تیار شموږ ویزم موږ جي کې جهاد عام کشمیر کې او تب خلک ل موږ کشمیر ته وې د رمضان کې د قران نه به تر مشغله نشته جهاد لمزه پدی رمضان نه پس لاله بیا تما خط له فتوا ما جی الحمدلله موږ ډیر شرو نه یو ما ته کور کې ضرورت نشته ما ته اجازه او ایس قسم مشکلات نشته او که ته موږ اجازه ترا کی چې موږ لاله شو وې پوره کئ او بیا لاله شئ او قرآن درس مپرې لري قران درس پرې دی جهاد له تاسو روان شي دا ابزل مفزول ته مزه اي دا تمليس ابليس کي راضي انسان دوک کوي نو شيطان دوک دو کولو مختلف هر بي قولائك الذين لهم سوعذاب دا که سان دوی د دو پارا بدعابوندي او هم فالاخرهتهم او دیبا پاخرت کې هم دی دیر دیر زیتا وانیا نوی و انکا لتلق القرآن ملدون حکیم علیم و یقیننو تاخلی دی قرآن لرا ملدون حکیم علیمو دی طرف آده ها غزاتنا چی حکمت والا دیو پویا دی تلق القرآن سمان را انك لا ت القآنا انك لا تأخذ القآنا قطادرهمه اللهذ كرکي يقيننو تداخللي د قآ لرى إنك ل تقل القآنا انك لا تقببل القآن تقي تقب ته هملك قبل لو اغست إنك ل ت القآنا انك ل ت القآنا تلق یقینا نو تا د تلقین کې د لشی او تا د درکول شی قران او خامخا تخلید قران لره د طرفه د غزا ات نه حکیم دی او علیم دی حکیم او علیم حکیم چې دی دام هغه ذات ته لیکيږي چې پوی او علیمم هغه ذات ته لیکيږي چې نو دی علیم ذکر کول پس د حکیم نه د څه مطلب دی حکیم خوب اخفل شامل لے علیم تا نو بے اولی ذکر کئی علام رازی رہ محولا ذکر کئی اصل کی وجہ دارا علم پا دو قسم دے یو دے علم عملی او بل علم نظری نو دے علم عملی د پاره حکیم ذکر کو اگا علم چې بانے دے انسان عمل رات لے شی او بل حق علم دے چپاغے عمل نرادی صرف آخیدے پر آدی تے علم نظری وے لے کی گی ندع علم عملین رستو علم نظری ذکر کنو زکه وی من حکیمن علیم دا غ ذات نه جه حکیم دی او علیم دی علم ذکر رستو ذکر کا اختتام کی چوه علم نظری دا ډیر ورغد علم عملینا و اې دا عمل پا کار دی بشک عمل پا کار دی نه چ انکار کی نور په قوته پټای او یاد تا تا علم عملی ندا علم نظری ډیر بهتر دی علم نظری علم الاقایت دی یو انسان تاخیده نه زیاده کار په اعمال ځان مړ کی الله دا غره نه قبول لې او الله رب العزت د وحدانیت عقیده دا الله د کتاب نه الاو په بل څه نه معلوميږي ابل اوس موږ شوې کې بیان یو عالم دې زمنګا ملګره وېدلته کې دا څه پاخه پاخه اميران پادشي وې دي چې لکه په کلو نو کلو نو دا وي وخت لګېدلې خو په دې جمعات کې پنځل لس کال بریلی بریلی مشرک عاقیده تباه ولې نیک اعمال خوی ډیر دی خو عاقیده سره دوی سکار نشته دی نو علم النظری د عاقیده ز د کول دا فرض دی یو سړی دغه نو کو کوتاهیو شورا سنت پاتې شو مستحبات پاتې شاو د سر نو مست پاتې شو بیشکره کده الله رب العزت خو خوشي سزا به ور کی کده الله خو خوشي معاف به کی عاقیده کې د معاف کولو گنجائش نشته نو علم النظری د عاقیده علم دا دیر زیاد لازم دے واجب دے فرض دے دے وجن اغیر اختتام کی ذکر کو علم نظری او علم نظری په سبا نی جوڑی گی دا غیر پا روی شرط دی یو دار جی پا دے کې کی بوحدت وی وازی والی وی دویم و عمومو تعلقی بکل المعلوماتی این دا علم نظری پا ٹولو معلوماتو پور متعلق وین علا کاملوی این دریم وبقاؤه مسنن عن كل التغيرات بل دا, دا علم چې دا به هر قسمه تغیر او تبدل نه پاتوی ادا د دې شرطنا صرف او صرف د الله په علم کی دی نو دې وجنه الله تعالی علم وی لیکي د حکیم نه پس علیم ذکر شو اسقال موسی له احلیه ان انا اوس د حکیم علیم د طرف د حکمت او خبره ورا ده الله د حکمتونه واقعا د موسی عليه السلام اس قالا موسی لاهله اني عنست نار او کلا چویل موسی علیہ السلام خپل کور ولاوتا مفصله واقعا مخه 13 شویل ده ورو لوشو زلمیشو مدین تلاړې حالت وادو کو واپس را روان دي چې کل خپل ملک ولاکي ترازي تورش پغا باران دي یخ یخ نیدا او کور حاللاوتې د معشوم د پیداش مساله ده او دنه لارم ورککه شوي ده دغه حالت کې خپل کور حالا ته وئ چې تاسو کې ما اور اولی د د غر په سر کې لاړ به شم د اور سر بهسوو کې د غ نه به معلوماتوکم لار بهم او د دی نو به سط کې او شوتې راړهمه تاسو بهزانم په دیبانې ګرم کوي تللی اوورله او لاړې نبوت ته ملاو شو. اس قَالَ موسی لاهله کلا چویل موسی علیہ السلام پر کو راہ ہوتا انی انا است نارا یقینا ما اولدو اور لرم ساعتیکوم منها بخبرن زرد اچرات لبوکم تاستا ددی اور ناپ یو خبر باندین او اتیکم بشهابن یا را طلبو کم تاسو تا پیو شونطی بلی دون کی لعلکم تستلون دیر پاراچ تاسو گرم شئی زان پی تاو دا کئی گرم شئیخ ایخ نیدا بوسیٰ علیہ السلام لارے فلمہ جاہا نودیا ام بوری کام هر کلا چرالے دا دی اور خواہتا چی په دپا خیال کے اورو ہا زمیر نار تراجی دے نار دا مونسات سماعیو ندے زګا زمير د مواليس او تراجيشو خدا غور نو به اور ته څنګه زمير راجیشو اور د دپ غومان کې غور وکا نه هر کلا چراله زراغه په ختر د په خیال کې غور وو نو دیا امبوریکا من فناره आवाज وکړ شو چې برکت چوله شه د پاغه چا کې چې خوا د اور کې په کې دی ومن حولها اواجا کې چې ګير چا پیر د اور ندي او سبحان الله رب او پاک دی الله لرا چې رب مخلوقات دی موسی عليه السلام و چې لا یو تکش نه و او دا یې نه شغلې خې دي شغلې چې الله څنګه څنګه تور رزق او پسې راځو تخت شي دې ذرا شات شي سټیم پر دا حالت کی دو د دی ورین آواز دو شو ام بوری کا من فی النار برکتا چولی شی پاغا چاکی چی دی اور کی, اور کی سوکو دید ایک مراد چی دی, دی بوری کا نور اللذی فی برکت دی پاغا رنا آشوگلو کی چاک پا دی اور کې تا دخکاری ابن عیسی دا گا قول یا بورک من فی النار امان الله اللہ اللذی ہوا فی النار ام فی النور ام برکت دے اللہ اغا ذات کی اچ تجلی پدی ونک تا تخکاری اغا اللہ مبارک دے یا بورک من فی النار اچ اغا ملائک دی علام سودی ذکر کئی یا بورک من فی النار اغونا اشتعلت فیها وحی حضراء اللہ تحترقو او ونا ته کشنه شغله تخیجی اوغا غاس خوځینو د دې کې خیر او برکت دی یا من ف النار نه مراد موسی علی السلام پخپلره او قریب نو تعبیر کله په داخل کیږي وې سره د جمعات په خوا کې وې په جمعات کې دی نو موسی علی السلام د دی نور په خوا کې ګوې دی نور کې او پخپلا و من حولها اواسو چې غیر چاپې را د دې ملائک وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ او پاکی دا اللہ لرا چا رب دا ٹول مخلوق آد یا موسیٰ انہو ان الله اے موسیٰ شان دا دے یقیناً زا اللہم العزیز الحکیم دا سزاتیم غالبن علا کل غالب چا غد حر زور اور دا پاسا زوره اور دے پا چا اختیار نه چلی حکیمو هر کارې د حکمت نه ډک دي موسی علیه السلام سره خبره شروع شوه موسی علیه السلام ته الله نبوت ورکوه معجزہ او تخی والقه عصاکا او غرز واخپل همسا همسا موسی همسا موسی علیه السلام دلاس نو غرزولا فلما راها تهتز کانه جنن بس هر کلا چویل لدلا دهم سا چاغ زر زر خو زيدلا ک جان جانن تاب وچ دا نری من مار دین جان نری مری مار غری مار ولالمذبرن ولم يعقب او ګردیدو موسی علیہ السلام شاکون کې ولم يعقب او شاته نقتل یا ولم يعقب ولم ينتظر انتظار انتظار نکاو بس منډه کلا اصباب و نیر اشتا دی وادکا سڑی تا ٹوپک نیخ کی ستر گیو را پیگو روی مشرک اصباب و دی یعنی زاہری اصباب و نا یریږي یویگی پا اور کی اللہ سو زہول ایخی دی پا اوبو کی اللہ ڈوبول و غرکول ایخی دی اسلحاو چالد پاگی که اللہ غصول و ملکول ایخی دی تا حکم دی دی اصباب و نیر ادر انسان فطرت کی دا یا موسی لا تخفوا ان لا يخافوا لدي المرسلون الله تعاوزكم اے موسی مے ریگا یقیننا نوی ریگی زما سره لگی لشیوین انبیائے دې پیغمبران هغه نوی ریگی مے ریگا زما په دربار کې نوی ریگی من ظلم سوما بدل حسن مگر هغه سو چې ظلم یې وکړو ثُمَّ بَدَّلَ بعد بِسُوْءٍ بیا بدل کې د دین پسنې کې حسنن نیکی بعد سوء پس دا بدینا پاینې غفور رحیم پس یقینا زه هغه د پاره بخون کې مهربان يم چې کله زه یو انسان ظلم او زیاته کړی وي هغه د پاره بخون کې مهربان يم لکه څړې زیاته نه لري کړه ته اوس زیاته نه دا یو موجزوہ و آدخل یدکا فی جائب کام او دنکا لاس پلو پخپل گریوان کی تا خروج بیضا امن غیر سوئن راوب باسی دیل را تکستینو بی غیر دس بدئینا حس قسم تکلیف و برگ مرض او سبلس و بیماری بنوی او دسوار لسم اس پوگمئی پشان بستا لاس پڑا پ آین الافونه وقوم لاړشا د نهو موجو سرهافته اوقومم د فرونته او ان نه هم کا نقومفاسیین یخنا دا یقوم فاسقان د چب کې پهېخوا ک شور لخي. انهم كانوا قوم فاسقين یقینا دا قوم دي فاسقان دا الله د دین وتون کی فاسق الخارج من حدود الله دا الله د دین وتون کی دا الله د احکامونو خارج دونکو فلم ما جاءتهم آیاتنا مبصرتا اثر کلا چرال دیت از ما آیاتنا واضح او خرا. قالو هازا سحر مبین نوویل دوی چی دالے جادو الله دا اللہ رب بلیزت اغا موجزاتو تا ادلائلو تا آغیت سوی سحر و جادوی و توی و جادو بها و انفسهم او انکارو کو دوی پدی آیاتو نو حال دارے چی یقین کرو پدی بانی د دو دوی زلونو تسلیم کروی و کې کدو انکار شروکو ابو طالب هم ویلیو خرات پتر و نصحتنی و علمتو انک ناسهی و لقد صدقت سمکونت امینام و رارو تازمار دیر خیر خویولا طولا اخرات پتل جتا ماند داری و لول الملامت و احزار مصبت لوجتنی سمحم بزاک مبینام کچرت دمکید جنکود پی غرونو نیردلی نما وستا پا لاس کلاس درکڑی ویم ما با ایمان داوڑی ویم و لیکن خلق بخاندی نی اخترتو نارا علالعار. اور اورمی خوخ دیخو پی غورونو نچان شمڑلی نن سباو تی مسلو من خلق بخاندی علکه دا ناروان مکوا غم وی پا جڑای پا چو خوخ او خادي په ٹنگ تکور خوخ کاری بیا با خلق خاندی یا بوده روانو زوی مر شوی دی نبیل سلام بی اس بیری وحت س اوبه تاته داسه او بډې تا تاته صبر ترا فما سدي تزه کوي چې مجالا اته نبي سلام ته روان شو چې لګیا خورا چا وته وی د غزاناته شوده د الله رسولو راوندې کله ورسته یې وی د الله رسول صبر کوم نه برجالم نبي له صبر اول وخت اول وخت تا چې والی ځان دی او ټاکاو درس غو بل وی کچره شریعت تاته دا ویلې چې صبر باندې کې پلار د مرشو زوی د مرشو ورور د مرشو درې ور زده درښت په بچيږي وه انواله بده وي یو ور زده یو شپه بچيږي وه جاړه به کوخ کې د اورونو عذاب به لر کوم جرلي بده وي نه نو چې یو ور زده یو شپه نشي خپل نشي بازوله چې الله دې ته چې صبر وکونه صبر بیاول نه کې خې عزت کو شی بی او بیا نه مناله او دی یقین کړل ظلم د زوی ظلمن انکار یو کو دوجې د ظلمنا او دوجې د ځان غټ غنلونه فانزور کیفا کاناقبت المفسدين پس وګورا چې څنګه شو انجام د هغو فسادګرو ولاقد اتاینا داود او سليمان علما او تاخی سره ورکړ او مونږه داود عليه السلام او سليمان عليه السلام ته پویا او یو واخیا ذکر شو او ګور موسی خبر نشود همسان موسی علی السلام د خپل همسات حقیقت نه خبر نو اصل کوئی علم موسی چون شد در غیب بن علم موسی چه کېبوت ای ارجمن چکلا د موسی علی السلام علم او دلم غیب مبارک بن شو پټو نه پویدو نو علم موسی کې بوت ای ارجمن علم دو یو مانګک بسې شه موسی مانګک ته وې چ موسی نپویږي نو, نو موشه به پس پوېشي موسی عليه السلام دا ستانه خبر نو نو موشه منګک به په دې باندې څه پوېږي دې زمانی باطل پیران منګکاندي چې کله انبيایا انبيای کرام نپویږي نو, نو دا منګکاند به څه پوېشي ننا ذا هر خبره تور او له هر سباد حالاتو نا خبردار او دا بيدنګ مسلمان رواني آو پیران دي دې پلاس کې سشتره وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ الْحِكْمَةَ بل واقعام په دیوانه چالم الغیب سره بيو الله سليمان عليه السلام داوود علی نبینا وعلیه الصلاه والسلام لوی هستی دي ولیکن د حقیقت د ابلقیس د خبر نه دی وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ تاقیس را ورکڑو منگا داود علی سلام و سلیمان علی سلام تپویا وقالا الحمدللہ اللذی فضلنا اوویلیو دید بارو ستاینی دی اللہ غزات لرا جو غرکڑیو منگا علا کسیر من عباده المؤمنین پردیرو دخپلو بندگانو مومنانو نام پردیرو مومنانو منگا غرکڑیو او واقع دا چې انبيياء الله ډیر غورا کړی او ایت الله رب ال عزت ډیر سور کړی او هر نبی د وخت په ټول عالم باندې هغه اوچتوي او شرفي فضل لنا فضل لنا بالنبوته الله مونږه غورا کړیو په نبوت باندې الله ما وردی وای یا فضل لنا بالملک الله مونږه غورا کړیو په بادشاہي باندې کومه باچاي چې سليمان عليه السلام ته الله ورکړو و دنیا کې سوګ داغي عشر عشير تم نشه رسیدلې لس ميو زرمي سي تم نشه رسیدلې اونه چا داسې با شيکړو نبهو کی يا فضلنا بالعلم بالنبوته والعلم الله مونږه غره کړيو پنه بوته په يلم باندې دغه غور غورواله و ته الله ور کړو او وارثه سليمان او داودا او میراسی اولو سلیمان علیہ السلام دا داود علیہ السلام نام آغنه نبوت او دارنگی چکم مملکتو دوار دتا پاتیشو دا داود علیہ السلام موجود گئی که بیم که سلیو کولی او چکل آغر دنیا نلالی او چکل داود علیہ السلام یو غیرتی انسانو چکل با دی باہر قضاوت دا پارا موز د پارا تونو دروازی تا بی بارنا بی درواز بند اکلالا طالب اولا گولا یاو رضی رالے چگوری دیو سہن پمیس کی سڑے والار دے دیو تی من انتا سوکی آغا تی من لا یحاب من الملوک ولا یمنع الحجب زا آغا انسانیم چې بادشاہان انو یریگ منو او پا پردوبانی زمان اکیگ منو پی انتا واللہی لملک الموت پا اللہ میری قسمی تقبیا ملک الموتی او بیا زان نخپل کمبل راتاو کو فتحیئا مرد دپار تیار شو داود علیہ السلام لاړې سلیمان علیہ السلام داغه پزیبانی قائم مکان ش الله نبوتهم ور دی او الله رب العزت او ته دمر سو ور کړې چې مفسر تفاسیر دې کې ته وګوره د په ځنی پانی لګولی دې دی په دیوان چې سلیمان علیہ السلام تخ څنګهو سلیمان علیہ السلام یو سره دی دنیا چې دا یو کوسړب سپېری د دویغ تخت ګوری د دوی ب چا ګورې نو د هغې سرحت نووي بیا چې د بوش تخ ګورې دغه مملکت لکه ګورې د غه به داررنې د دا بلیار او د برطانی ګورې د ټولوبات چاانو با بادشاہ د ټولې دنیا با سلیمانه لسلامو نو دغه تخت به څنګغ انسان چې دغه سپات او نقلی ډره مست بعد د ګنی پوره کلی او اقه هوا اوچ تکله پیریان، شیطانان، دیوان، مارغان، فوجان پزرگونو پلکونو خلق. هوا بو چد کل روان بو. و ورسا سلیمانو داودا. او مراسی علو سلیمان علیہ السلام دا داود علیہ السلامنا. و قالا یا ایوهن ناسو علیم نامنت قطرم. او ویلو دو اخلقو خود لشید مونتا خبره د مارغانو بہتین امن کل شین ارا کښې دې مونتا د هر قسمه ضروری سی زنونہ ان ها زاله الفضل المبین یقینا دار غوروا له احترام او شرافت ښکاراو سرګندو الله ورته هر قسمه اعلی تو سرسرا د مارغانانو خبرو بانې پودل او داغوی په حقیت بانې پو مارغانو خبرو بانې سنګ پودو بعضې دا چې د دا اسلام په زمانه کې دغه زمانې نه مخکې پو د حیواناتو خبرې کولی انسانانو سره به دغشان لګیاو خبر یااتې به کولی خدا دا خبره صحیح نه ده که دا خبره صحیح شي نو بیا د سلیمان ل اسلام فضلت شو شو چیام خلق پا خبر بانے پویدل ومن زعم من الجہلت والرغای ان الہیوانات کانت تنتقو کا نطق بنی آدم قبل سلیمان ابن داود کما یتفوهو کثیر من الناس فهو قول بلا علم دا بلا علم خبر د دیس حقیقت نشترے سلیمان علیہ السلام آغا خو بیاد سے خصوصیت پاتے نشو ملکہ تو خلق بیاد پویدلے نہ مرغے پخپل اووازونو کی بلی گیاوی او سلیمان علیہ السلام با باغی بانی پویدو لکزتا استا داغی سو نظائر ذکر کی علامه قرطبی دا مرغو اووازونا او داغی ترجمه یو مرغی بنا استا سلیمان علیہ السلام بدا سوئی چاته پتہ نه لگی دا سلیمان علیہ السلام بو زیادا خبر اگی اغا اووازونو داغی مقصدون دا سلیمان علیہ الصلات والسلام اغاز کرکی یو پیره یو بلبل ناسده او سر خوزی او لکیخ کتا کرده دا او یو خوک آواز بانده لی گیا ده سلیمان علیہ السلام ده خبل و ملگرونو تا پوس کئی چه تاستا پتر بلبل سوئی اغاوی لا ندری من خونه پویگو چه ده سوئی نا سلیمان علیہ السلام وئی د بلبل له لخبر مقصد داره آواز مقصد داره عقل تو نسبه سمرا تفعل الدنيا العفاء عقل تو نسبه سمرا تفعل الدنيا العفاء ما چرته په دنیا کې پوره میوان راوړلې تاسو ګوره کومرتب باندې شروع کړی یاسو ټنګې بکړې نور وبپاتی کین زر باندې نو یاسو ټنګې بکړې نور وبپاتی دنیا چا پوره کړې نه دا ما چرته پوره میوه خوړلې نه دا د دنیا ارچانه پاتلې کسرن چې مانو میوکه صفاتی دار چاره دنیا پاتې کې دن کې را درنګې دغه ناس تر فاخته ګرګلې کونترا هغه خپل आवाजونه کوي په خپل هغه غم زده आवाज کلیږیاله سليمان عليه السلام ملګرونو ته پوس کې تاسو پوېږي دا سوای نه وې موږ پته نشته دې هغه وې دا لګیاله لتا هذا لم لم يخلقوا وَلَيْتَا اِذْهُمْ خُلِقُوا عَلِمُوا لِمَاذَا خُلِقُوا <تصفيق> مونگو تا گو گوشتو آئی او گو دواز لی گئی گو گوشتو آگر تا بای دے آر سحر کی دیکالج طرف تا ورشی زنگر لی رئی زیادت مرغی پکے دیر خستا خستا آوازو نا کی وَلَيْتَا هَذَا الْخَلْقُوا لَمْ يُخْلَقُوا ارمان چدا خلق پیدا شو نوے ولیت اذہم خلقو علمو لما ذا خلقو ارمان چې کله دوی پیدا شو په دې په دې کې څه مقصد پیدا دي ارمان چې خلکو تر خپل ژوندۍ پته وي د مخالکو زندگی خو صرف د دې لپاره چې خپل دنیا کې مقابلی دي یو ماډرن کلا بلوی ماډرن کلا دچې یو غاډه واه زبر دعا اخلم د یو کور آباد کزبر دعا بادوم نو پدګه مقابلو کې ارمان چې راخلې پويلې چې د څه مقصد لپاره پېداري دا رنګ بل مرغې نه اسره داوس چې کوم داوس مرغې دا آغا आवाज کوي هر سړې کله کله د مطابق د خپل خیال مطابق دا هر مرغې د आवाज نه یو سمج اخلي کله هغه صحیح کله غلطي سليمان عليه السلام خو پېداریک پوي دو چې دا داوي دا زاوي نو اغا آواز کئی وی کما تو دینو تو دان کما تو دینو تو دان سرن چی تکی دا سی بتا سکی دل ایشی دا ظلم بدل پا ظلم دا غیبا ابتا تا بدل ملاوی گی او کچا باندی زی کو انصاب دیو کو نتاسر با اللہ را بلدت انصابو کی پتا با رحمو کی کما تو دینو تو دان بازی ہوئی دریسالو کسان روانو دا خپلق پل فکر مطابق حضی تاوس چه غیواله ویداساواس کې لګا نا غیو پکې سبزی فروښ او نا غوي دیوي چې سبز دنیه ادرک سبز دنیه ادرک سبز دنیه پښند دنیه ادرک ډیر ښه شېری قصاب نه نا ډیر بل سووي سووي وای دیوي چې سر پاو ډکرک سر پاو ډکرک یا سره خپل کې دغه راډي قیمتي شېری ابل وین دیوي چې تور تار تیګلې تور تار تیګلې او پکې او تبليری او هغه چې سبحان تیری دوینه خوستا اف ذکر وکین خوستا همې دی واغسته اصل کې مقصد د دارې کما تو دینو تو ځان سچ ته کې انسان تاسو تاسو به داسې کېدلې شي چې تاسو کې طالب داغي بدل درکې کیي دارنګ بل مارغ دې هود هود مولا چرجک دې اغه ناس دې سلام تپوس کې ملګرونه چې دا مارغ دې د هود هود سوې مولا چرجک ای مون خو نه پوېګو و دې وې ملا يرحم لا يرحم ملا يرحم لا يرحم سوچ په بلوان دې رحم نکې نو په دې انسان باندې بخل رحم نکې په بل رحم نکې په دې انسان بر رحم نکې کم انسان چې سخځلې وي کور کې دې سخت وي گاوندانو سر دې سخت وي مال او ساروس سره دې سخت وي الله په هغه باندې سمس سختي راوستي ته پهې به زړوي جامې وښلي سپلی سپلې دا بد حال بای اشپا ورست با حلا حلا حلا حلا حل حل. او چر تا با دی خواد ورست پیرن نکی چرا هم پکی نوی پا مخلوق بانی پاگر هم نکی سردنو می مرغی واغی چگه کلا اغاوی دې دی سمت لب دی دیو منو پویگوی دا وی چې استغفر الله یا مزنبین بخنو غالی دالانا اگنانگارو الله ترا اگر زیم او دا بانگی چې چگه وی چرگ وی دیم دا آواز که کنه اذکروا اللہ یا ایوالغافلون اے غافلو پاس اللہ یاد کئی لقمان حکیم خپل بچی تا وئی یا بنی یا لا تکنید دیکو اک یا کا اے بچی یا چرک گرستان دیر و خیار نشی بانگی و چرک دشپے پاسی اللہ تا چغی وئی الله تا وازو نکئی او تا ادپ روتی دستانو خواب بانگی خوش ہو بیا نا نا پیدا که او پاس اللہ را بولی اوجاړه تا اجارا بلا مرغی دا توتوی دا گا توتی یا بلا دا سر مشابی دا آغاوی دا سا آواز که آغاوی در اواز مقصد دا دا دا کلو حی میت جدید بال کلو حی میت و کلو جدید بال هر جونده شه ملکی دنکه او هر نوشه زڑی دنکه هر جونده به ملکی گی هر نوشه بزڑی گی دا دا غده مقصدو نو از امرغی چو توتی دی اغم داوی چې هر جوندیش مڑکی گی دا نم زمانې د دی بیرتیان و برلیان نو دا غا خیدل آخوا دا دی زمانی دا بیرتیان لگیا دی وی دا مڑکی گی نو دا گی ملا پخپل کتاب البسائر کی لکی لی اولیاء الله لا یموتونا بلینقلونا من دار الفنای لا دار البقاء اولیاء مڑکی گی نو دي صرف دار الفنانه دار البقاته بس منتقل شي اګیکل ژوندې ولی نوې داغه نه مې اړه چې کله مرشي نبيات او يرګه ولی وې چې ژوندې د نړۍ د تور په کاټې کې پراته را او چې مرشي نو بس دی اوس د کاټې نه د تور رحت رځنه اوس یې راکوه دا دوی اخې دیری دا دوی غو مشر دی او دا د دوی مقتدا دی اغه توتی د دوی نه خره چې کل لو حین میتون او کلو جديدن بال هر ژوندې وا مل کیږي او هر نوېشه اغه ځړیږي اولیاء اللہ احیاء اللہ یموتون بیادو دا آوازونو سلمان علیہ السلام تیری گی هدھد لگیا رے یو ماشوم ور تا دام ای خیرے نو سلمان علیہ السلام دی مراچر جگتا ہوئی وخیال کودا ماشوم دا تا دام ای خیرے او دا دار پک گیر نکی آغای سلمان علیہ السلام تا یا نبی اللہ ما تخلی دلے رے تا دام دے ودان ماښوم دې سره زټوکې کومه او دې زدوکا کومه سليمان عليه السلام چې واپس راټو نده ملا چرجک د ماښوم پلاس کیو هغه نیولې و به ولې ته خو یې اونې پس عجيبه کار خلک و چې ملا چرجک تر زمکه د لان دی وبخ غاری د طار طرا دمره ښکار دام نخاره کې دو هغه بیا نبی الله اذا جاءل اجلو عمي البصرو چې کله دې شي نهټه پرښینو ستر ګل اندی شي ان هټه چی پوره شي مستر ګران دي شي ادا علامه قرطبی دې کړی او حافظی ترازم کړي او په ابن عباس رضی الله تعالی عنہ هغه دغه جواب ورکړ نو د دې حقیقت پته الله تعالی او ملا چرګ پزما کې لاندې بوبني چې څنګه ویني د دې صحیح سند لیکل دي تفاسیر او حسین سند دې نشته ری و سلیمان علیہ السلام بدیره په هزار چې دغه لاندې وبو ها ته قوت باني لګنیږي قوت شاملې هغه تیز دی د سپي قوت شاملې هغه تیز دی د دو قوتي سامعات تیز وي چې تروبو او شرار معلومول شي او په ستوري قبانې نور دانلې چې نه د رزم کې د لاندې شیخ کاری عالم الغیب دی نو دا خبره په حالات باندې کې دی شي او نور د پټو نه ملا چرګ نه خبر د سليمان عليه السلام د مرغوب خبرو باندې الله پویا کړو یا ايها الناس لنمن منطقه ار هم اخلقو من ده خود لشي خبر ده مرغان و اوتينا من كل شيء اور اکریشي منتا ده هر قسمه ضروري سي زونو نا ان هذا له الفضل المبين یقینا دع عليه غرواله شرافت خ کرا وحشر سليمان جنوده راغون اونگلیشو سلیمان علیہ السلام تا لکھ کرے دو سلیمان علیہ السلام من الجن والانس والتیری فہم یوزون تے پیر یانو نا د انسان او د مارغانو دی سب سب بانے کرے شو داخل <سؤال> سلیمان علیہ السلام بیت المقدس جوڑا یادا گی مرمت کاؤ جکل بیت المقدس نہ شو آغه آبادی او کلا لا بادشاہان په خانی شو نو دا اصل کار بدا او چې کم دې تبلال بلال مراکز به جوړول نن سبا دې دور حاکمان چاول حاکم شي نو دا مقصد دای دا چې مدرسې اورانی کی مقصد دای دا چې جماعتونه اوران کی الله رضي کورونه ورانې چې دا الله کور سو قرانې الله دې په دې پاکستان دې صحی عادل بادشاہ منصب بادشاہ مسلط کی او نبی علیہ السلام با دعا کو اللہم لا تسلط علینا مل لا یرحمنا اللہ پمږه غا سوک مو مسلط کی چې پمږه رحم نه کوي چې پاول ورځ بادشاہ شي نو بجلی چکندې نو 30 فیصد غران شي 31 فیصد د غریب نه آغا کچغه وای وای سوک فریاد ناوري بس کمریو کچې منی وې د در دا ارصدی کولې خوچي بیا هم دې سره اغينساب خوې کنه عادل وي او عادلم نشته انصافم نشته د سليمان عليه السلام بیت المقدس پورې کو داغه نه پس بیت الله ته روان شو ته بیت الله دیدار لا ال عبادت د پار روان شو د سره چې فوجونی جنات دي پریان دي شيطانان دي ټول چې کم قسم دړلي شيطانان بو ابم ځان سره ګرځول او کیسه ما مخلوقات ځان سره ور کړې مارغان دي په دې مارغانو کې خود خود موثرې سم چې قرآن ذکر کوي یو زیدو سليمان عليه السلام اورسې د صنعا او یمن تا باغ زې کښ نه علاقه وا سرسبز د ګرمۍ آرام کوي آرام ته سليمان عليه السلام چې کلا لاس دی نو د هده هدوه لی راشد موقع نفیده والا زب والو زمان ده حالات به معلوم کما او سلمان لی سلام تا پا داغی رپورٹ راوڑم چکل فوج په آرام شو ده والوه تو برا برا اوخو تو برا نیخت سیده تلی ده تلی ده گوری چکم علاقه ده رزیاتا خستا ده چکل اکا تلی ده شان طرف ده ده بلقیس باغونی لی دلی داغی محلاتی پا نظر شوی دي آګه طرفدا داق ملاچرجک روان شو او د دې ملاچرجک نوم وې یا او یاعور د دې نوم یاعور چې کوم تفاسیر ذکر کړي چې کله آلتا نږدې شې لري نو یو یمنی حدحد یمنی ملاچرجک د سریزه شې لري آګه ملاچرجک مو آګه چې دته وې سکه وېزر آګه له ما سليمان عليه السلام زمونږ با اچاره اغه سره موږ راغلي یوغه آرام کوي د د دین پس ذرا علم اجزره دی علاقه الادت معلوم کما اجدی کی سدی او سندی سليمان عليه السلام اغا لا آرام کوي زرا غلیما نو اغه یمنی هدهد اغا ور سره شو ویرازا واستف قل باچاري دله حضرت رخل باچانه محلات وهم اغه ځان سره بوته ربلقیس علاقه تا او چیکره دی هو د او قتل او ذبال قیس هغه سجده نور طرف ته او دا غید قومونه هغه عبادت غیر الله ته نه ده هوت هوت زیات پریشان شو او ډیر زیات غمجن شو چې ګور دنیا کې داسې خلک دي چې الله پرخره غیر الله ته سجده شروع کړی نو چې ده کله واپس را لې په داغ ټایم کې سليمان عليه سلام پاسې ده او ازګری اخلی گورا پا زرگونو مخلوق دے یو ملاچر جگ پاکی سلیمان علیہ السلام نو رکی ولی مشر لپکار دی چې د خپل رعیت داغی خیال ساتی داغی عزیری اخلی فلان کیس شو فلان کیس شو او پلا اولی نرے حاضر شو سلیمان علیہ السلام او یاد باز مفسرینو دام زکر کری دا موز وقت و وقت و بوزر رد شو ببا اکثر دا معلوم ہو لے نویس شو ملاچر جگ چرته تلے نو آغای وی منتخبت نیشتا وی بیجازت تلیده پی لوعز بنه عذابن شدیده دلو سخت سزاور کوم یا به علالوم یا بی بنی اوباسم او یا بی ما ته دلیل راولی چې ده و لی تلیده آ بیای اوقاب او مارغه تا وی او چت شا آ فورن شا به مالغه آغا حاضر که اوقاب مارغه اوچد شو او آ چه گوری یو طرف تی ملاچرجک اولیدو آغا دا کمی دنیا نا کم زی که مارغی و خوجے ور شو بس جے سنگ دے لسٹ ننیون اگا تے اگا ذات نو یری گچ تے غالب کرے پما بانی اما ضرر زرا رانے کی اگا خو چکلے او تے دا خبر نہ ہو پرے خلو بے حقا یا بقت علیک امہ ک پتہ استا مور اجاڑا سلیمان خود نپری دی اگا قسم کھڑلے جے بوال سزا ور کوم نو اخلاصے دو خو نہیں تبا شوی پتہ مور اجاڑا تو چوریت لیبی نو دې ورته وای سليمان چې دا خبره کوله سې استثناي په کې کړي وکه صرف دا ویل چې اله علوم دي چې یو استثناي په کې کړي د وې سو وي اوليا اتي اني به سلطان مبين يا به اله علوم او يا به ماته پیش کړي دې چې استثناي کړي درې به سم نشته زبچه ماخه هري چې څنګه راځي سليمان عليه السلام ته پیش کړه نو ځان یې عجز عجز کښته کوک او پاجزه یې سره لکه ناستغذر سر نهونی د سره راخ کو دې ته ایتقلا تا غزات نا اویا ریگا چی تی پا ما زوروار کرده اللہ پا دربار که با تم ادریگی او ما مافک پریمیر اغوی مافکرمی خدا را توی چی ولی غیرازیر وی وی غیرازیر زکو ما چیزت تلیم دا ماستار پار حالات معلومول اومی کتل شام علاقی تلیم پاگی که دا غیر الله سیجدی شروع دی او یوم ملکد پا اغوی بانی اغه ته لویបត្តិ صحیح ور کلشوي دا لوی تخور کلشوي او دغه حالات میته راوړل اوی ګور را غیر الله تصييد دي کئ نور تصييد دي کئ مولا چرچک ډير زياد غمجن دي الله رب عزت داغه مولا بیان بيان نقل کړي او پخپل داغه حالات هغه الله رب عزت روستو ذکر کړي نو مولا چرچک سليمان عليه السلام اغم معاف کو شیخ القران ذکر کوي محمد طیب زید مجدہو وی ګرا د یو مولا بدتینه و سم مولا چرجه کی جوړیږي د یو یو خپیو د یو یو لاس نه پسونو مولا چرجه کی جوړیږي خو مولا چرجک چکلای وملک لیدلی د غیر الله سجدی کی ګناغه او بکیږي او جاری او دغه نن زمانه ادا للی بدینه مولیان دوی چرین شرکیات بدعات کی گی اور دوی خیطا صرف ملی گی دوی دو پتندی چر تا خوالر آنالا چی دا اولی کی گی ملاچر جگ د پردی قوم دا بلقیس پا قوم بانی جاری چی اغوی اولی تا باشو اولی نور تا سیج دیکی اور دو پتندی بانی چر تا خوالر آنالا نو دے وجن حدود سلمان علیہ السلام ماف کو اور تحقیق دا پاراوی زخ بر لے گما دل خط اولی کو وشابا دا خط یوسا او بلقیست دا, دا خط پیش کر کروستو اللہ را بلدت دا غی واقعہ دکار سو اغا حدود بیا خط اغاستر محقوقا کیو روان شو لالے اغا علاقیتا چکلا دے اورس دو نو دا غوی پارلیمنٹ اغا ختم شو او د ارام وقت راگلے او بلقیست پزان پسې ورونہ بن کری دی دے روشندان کې دارک ورالے او دا غی دا پاس خط اغرداؤ او بیا رالے او په روشندان کې کی کین چې اغ هغ نه بهغیر چاپیره سو کداران دی بهطاللی لګولی و په ځان پسې چې راپاسې دله او حالا وتل هرڅ تعاللی لږې دولی دي او خ ته په دپاس پرت دی یو خوا بل خواګوري دا په کلکې کې پهجررج ناس دو تهه سر داسې غزولی چې دا ځای ماره وړی دی غې هغه کو کولاکووی خ کې د سلیمان للی سات او سلام هغې ته کم دعوت لیکی ران اغم نهقلکی دی. بارحال حال د خبرم کولا نو د د کو نی چې کم لامازی کرکي د د کو نی د بول اخبار خبرونه راړون معلومات کوونکې اوزته عابو ربی هم ویل کي و سماما ابو سجاد ابو اد ته هم ویل کږي او د سلیمانه السلام چې کم هددو د داغه نومو جاہز د دپ بارے کې لیکلي هو د حد حد مارغه په بارے کې چې دا هو حد دا سیمرغه دي مشهور بل وفای او ایفای العهد چې د کی وفای ډیر زیاته را او د خپل ماده سره نهایت محبت وی و دې جواز خوراکم کوم نه کوي کړه د جوړاو ملګری چې تبل طرف ته نو ندې بغیر رزق اټولې خو جوازی خوري نو پنجابیان دي تردی پر چې ماده راش نه سره او خوراک کوي او کچرته کې هغه ماده د اخکاری ښکارشي چې ته بنده شي یا مړ شي نو دا هود هود بل سره نه او زی کیږي او تر همیشه بیا خوراک کمي کمي تردی پر شي د لوګي نه مړ شي خپل ماده پرې ځاړي دا محبت وي او دوبره وفا پکی وي دا هود هود دته ملا چرجه کوې په پختو کې مولا چر جکو تا ولی وی وی زکا دی چرگو خوکاری دا مولا کرده نو زکا وی تا مولا چر جکوی لیکی او اللہ را بلیدت ولی پسر بانی او تاج پیدا کرده ایزت ولی ورکڑه او زمرا خیستا مرغی اللہ پیدا کرده وقتی مازیگر روانو تی نیر پغاڑ بانی یو زکیو مولا چر جک ناس تو طالب عبد الرحمان تا میو تاو گورا بیاب مخ کلالو پینزد مولا چر ج مذمر خيسته شکل ولا پکار در عالم چې وی هم خيسته کپڑے اغوندي زیب و زینت دکې زکه دنیا دار کلا دغه ته ګوري یره دا څنګه ګور د مليان څنګه خاصه ګرځي د طالبان څنګه خاصه ګرځي وېسا کې مخ طالبانو مهتممن سے بچکل بیان کاوه طالبانو قاتل سرني کنه و سار کې اسې دا و بو لاندو لاسونو پر سر راخې خو خلک وی طالبانو غوړې سنې ګرځي اسوک دته په ریسپک اون ګوري د دیو وجنه مولا چرجک الله رب العزت خستہ پیدا کړي او عاجزي پکې پیدا کړي او دیو د مور و پلار دا دے علیہ دے معاف دے. او پلار نههت تابيدار وي نههت تابيدار د دیو وجنه سليمان عليه السلام دی معاف کړه او بلدارې چا دعوت د پاره ته ليو د الله رب العزت د دا دین دایګر زیدليو نزدک سليمان عليه السلام معاف کړي ټول امر غیر اغونډې شولي سلیمان علیہ السلام اوصاف پساب له شو لغکر روان شو وحشر علی سلیمان جنوده من الجن والانس راغون کله شو سلیمان علیہ السلام تا داغ لغ کری من الجن والانس دا پیریانو انسانانو نام وتری او دمار غانو وہم یوزعون پس دې سب په سب باندې کړې شو یوزعون وزع دې ته کې چې مخکینی خلک رستنوت لږېثار کړې شي او ترتیب باندې روان شي لغکر روان شو حتا اذا اتو علاوات النمل تر دې پوره چې کله د راتلکل کول پاه یو کاند دې مارغان ودو میګانو باندې واد النمل خورګې دې میګانو باندې حالته نَمْلَةٌ يَا نلو نولی یوېګي اې ګنو دخلو مسا ک نه کوم د نهشي تااسپلو ځنو دې دلوته لا یې من نه کوم سلامانو وجننو دو پخپو کې ددون نه کې تاسوه دوی ته په تنی په خپو کې به تاسو پامال کی په پا پا دې آیات کې د نملت ذکر راغله او واد نمل الله او هغه کنده خړګې د میگانو په تلغي چې دا پوره خړګې د میګانو وا هغه پوره علاقه د میګانو وا او دا, دا, دا بعیدا ندا د میګي په بال کې د میګي داسورت دا چې کم دی داسورت دا د دې صورت سورت نم سورت نمال لیه ده میگی سورت نو ده میگی لگ وضاحت واره چه میگی اسی شهره او میگی اللہ را بلزد دخل و قدرتونی و عجوبه پیدا کرده عجوبه ده میگی کنیه چه د ده تا پاربه که ابول مشغول وی لکی ده همیشه ده پارمسروپ او مشغولی ده چر دوزگار نشو کشپا او کورز ده کسپگمی ده او کنور دی نو بس ده روان وي همیشه ده پارمسروپ انتحایی محنت کش دے او جا دا مذاکر تے ابو المشغول وے لے کی او موانس تے ابو توبہ وے لے کی امی کی بار بار را گرزی دون کی دا میگی فطرت کی اللہ را بول دا پیدا کری دی چې دے په اول کی دا جمعی خوراک جمع کوي آگا په سکول په دور کے باگا دا د و دا میگی آگا خیصب کیر... پوړ کې مزه کې چې څه جمع کوي هغه خوري چې جمع شي بیا شپلیو یا سوتو ملایويږي نه میږي ته مال سره کا هغه وته ته پاره ټینګ شپلیوالو مستی دی کولا اوس دغه څه کړيګه میږي سره همیشه د پاره د کال نزيحت ټاک پروتي دیو کال چې دې خوري بل کال د ذمږ کې نه جمع کړي وي اداسي عجبا مزاج الله رب العزت دوی ته نصیب کړي چې انسان حیران شي تفصیل د عام د سلیمان سليمان سلام السلام چې تیرې دو نو میګانو او دلېجه ته زمنګ سلیمان سليمان عليه السلام میزه خو ما او واپسې کې واستازو میلمشم وای چې واپسې کې سليمان عليه السلام راته نو دشت د زاسه خوراکونو نو ډوډونو د غوخونو د دو قسمه قسم حلواګانو ډکی سلیمان سليمان عليه السلام دا چرته و میستانه مخ کې سليمان په دې علاقه بادشاہان پیر شوی او آگوی پا دی دی بانی خوراک کڑو چې کم باخي پاتیش غمون مون خوندی کڑو. او مون سره داسې سی ستورو نری چه پایی خوراک ځای کی گی نو آغی که خرابی گی نو آغی که دا جمع کڑو نو میگی لی اللہ را بلزد دا سلیخا و مزاج ور کڑو دی چه دی خوراک جمع کئی بیا لی دمر شعور او پوی الله ور کڑی دا چه کم داند یو سی جمع کی نو دانه دی روغ نه پری دی ولې اخو بیا تیخ کې زرغونی غره درکار نو زی یا د ګډي بيزيده خوراک شي نو دې هغه دانه ما ته کې بیا که دانه چې داسې وی چې هغه نیمه کې هغه بیا زرغونی غنغه دې په مې څذور ټوکړي دا دومره الله رب العزت د تو شعور او پوي ور کړې چرې بدل غنم دانه روغ نه پری شي او که دانه چې دو ټوکړي شي هغه زرغونیږي ناغي بیا په مې څذور ټوکړي کړي دې زرغون نش د دینه علاوه تاسو بکله کله ونی چدې میگانو د غسوري سره د میګانو د وسېدلو د غې سره بهر کله او چ دانی نری نری پر تیوي چې کله د دې سٹور تا او کله هغه خزاني تا او بل اړشي یاده سه حالات پیښ شي چې خوراک بد بو ی کیږي یو د سپوږمې پرانا کیږي د خپل ذخیره او بار کی په صحرا کې خوراکي او چې کله هغه اوچي نو بیا د بارس تورونو ته ځند کی دام الله ربولو د دې ل شعور ور کړې میګولا اداي ورله پوي ور کړې دا او میږي مرچ كم وي ناغه علا وي چې کله ده الله وزري وركي انفتل رب کي ذکر کوي واذا اراد الله اهلاك امله تن سمت بجناحها الى الجو تصعدو کله چې الله دې میږي د هلاکو اراده کوي ناغه له وزري وركي چې وزري وركي په واښونو مرغي پرا شي او چتهږي دغه حالات وي او د مزکر می گی مر چی کموی نو پس دو جمانوي د خپل ماد سره چې چی سنگ میلاوشی پاگی پسی دے بیا مڑوی دا الله اللہ عجیبہ نظام دے, دے قدرت دے او دو دا دوی توالت تناسل چی کی گی نو پا دے که یو ملکا بی ملکا چی اغا پا زرگونو بان پیدا کوي او اگئی نو میگان پیدا کی گی دا رنگی دا هر حیوان په نسبت سره میګې صح حشرات الارض کې شو لړمانان شو ماران شو دا باز ولا خو کې وی بازو کې نه میگان میګان د دنیا داس یو کل داس یو ملک نشته چا کې میګې نه وی مانه د هر موسم مقابله کوون سخ صح نہ صح حشرات الارض کې چې کمز دا میګې ده په هر علاقه کې میګان وی درنګ دې میګو په مبارک ذکر کوي چرته عمر د یو کال نه سیوان وی زیات نه زیات عمر د میګي یو کالوي بیا دلته کې سليمان عليه السلام د میګي په خبرو څنګه پوه شي د اشكال له دکه سليمان عليه السلام خو ویل علمنا منطقه ته الله موږ د مارغانو په خبرو پوه کړیو نو دا کومارغان دي دیو جن احسنول کلام کې شيخ المشایخ ذکر کړی دي چې دلته کې دام په زمرتو پیر کې داخل ذکر د دلم کله کله وزري وي د الوزي نو دا 2 په عمره کې داخل داخله او سليمان عليه السلام دا غوي په خبرو پويدو يدا غشان د حشرات الارض جبیم الله رب عزت مهارت ور کړو او پوي ور کړې و نو دام پاغه کې د دین ال عوام د میګو اقسام دي اودغه په باركي تفصيل او وضاحت چې کند حيات الحيوان ذکر کړې حیات الحيوان دداسه کتاب دغه دې کې صرف د حیوانات تو بحث کړي د دې حیوان څومره عمر دی له هلیه څنګه را دي څنګه وی دا داس دې میږي په اړه ذکر کړي چې کم دې کله الله رب العزت په څومره وخت کې سلویخ کس انسانان چې پیدا کړي نو د سلویخ تو انسانانو د پیدایش په وخت کې د و سوه میلیونه و سوه میلیونه میګان پیدا کړي اور دزی جسم کې الله را العزت د خپل قدرت او عجوبه د احرام چې د میګي جسد او بدن دو میلی میټر او 9 تر 3 ملي میټر او پوری وي زیات نه غټ نه غټ میګي 2.5 ملي میټر نه غټ نه کی زیکه د میګو ډیر قسمونه دي اگر واستو بیانوم اولوی میګي 2.5 ملي میټر نه غټ نه کی ملي میټر ملي د ار حساب و زرم حصہ کې دوه هيسه د میږي جسد دی بدن دی خو هغه بدن په دغه میلی میټ 2 میلی میټه کې الله ربوله ز چې کوم عجوبه پیدا کړې دا نو دې په 15 لاک اعصاب باندې مشتمل دی یو میږي و یو میږي کې الله 15 لاک اعصاب پیدا کړی دی نو په دغه 2 میلی میټه کې 15 لاک اعصاب جمع دا هغه ذات کار دی علیم حکیم ذات دی خبير ذات دی او شاید دی دقات او تا دي نکات او تا الله رب العزت په دي خپويدو نور صورت نوم چې کوم دي نور صورت النملي او ازمنه علم نسدي الله رب العزت ته پته لچ نور په دي کې الله سمره عجائب پیدا کړی دي دارنګي د میګانو په تولق اسمنا اتزر اتسوق اسمنا دي او دا هر قسم جدا جدا کارونه او جدا جدا خوونه دي او میګانو کې می می لر... ل... یو میګي اغه ته وی لیکيږي اغه ته وی لیکي نمله حتبي اغه میګي چې اغه د لرګو سره دا کاروي او لرګو کې پاتې کیږي درام 16 یو نملا دا نمله حتبي د دوی کورونه چې دوی دوی ځاله جوړې د ډکو نه جوړې د لرګي پرچون راخلی ډکي راخلی او د هغه نظان د پارا کورونه جوړي دی وژن هغه تنمله نمله خطبي وی لیکي یو میټر پره 2 میټر پر د یو خپل کور جوړي خد مستقله بادي کې ځانله او دا الله قدرت دی بلکې سم دې نمله نملا عسکري فوجي میږي زمنګ پره په د علاقه کې مونږو دا فوج ان دو او دا فوجي میګره هغه ټاټه شپې سم لګره لیکه په رواني او چې پکم دی عادت په باره کې نه د د مخې ه شي مع نه شي ګې سوا د اوور نهو د اووبونه د د دپاره په پا دنیا کې د یو ش مقابل شي کولی کمار دی که لاړم دی که هر قسم حیوانات دی خود دته لار نه شي بنددوله ها چې او رالی اوبر رالی نو دغه سکریپ مننی شي ور نه دغه فوج میږې د چرته روسته کدو وال نووي او دوی اوسیدل چې کمي نو د عام په زنګلو کې دوی اوسیږي. او دو دا دوی خوراق غوخا بی غوخا خوری او دا دین انسانان هم چکم علاقو کی داینو انسانان تیاری گی او دو دا دو دوی بدن د شپگو میلی میتر و نوالی تر دولست میلی میتر و پوری دوی دو بدن بی دا دی می بل می گیرے آغی توی لکی انم لن ناری آتشی می گی آتشی آتشی, آتشی او روالا می گی مانا اور پشان تک سروي او دا می گیرے دا عام کر عام پامریکه کې د دې شلق قسمه په امریکا کې د اغا شاهدې علاکو کې کی پیدا کیږي او د دې میګي په اړه کې چې اجرحل نملا او ازلمون نملا ډېر ظالم په میګانو کې دان میګي دی او دومره ظالم دی چې د ماشومان زخمي شه احکار کمزورې چې کم شه ګور نه اغنې او دا خوی په امریکایانو خنزیرانو کې اوم دی چه سنگه میگان جارحان دی کتاب او تفسیر لکی چه دغا میگه میگه آتشی قطولو میگانو که ظالم میگه داره چه ما شمان خ... والو آل اخکارونا زخمیشو اخکار بوداشو یوم نپریدی دغا شان دغا امریکانیان خینزیران ما شمان اغوی پرنخدل بوداگان اغوی ماف نکلل زعیفان کمزوری اغوی ماف نکلل نا میگانم دغا لقی دغا شان دی بیادره میگان یو پیری الله په دوی مسلط کله د بجلی ستنې وراغړزولی درشله به ولا خلل نو دوی مجبور شو چې پاږې باندې صدا سے دوایان استعمالول چې هغه قاتل و دوی ختم کی هغه دوایان په استعمال کله دوی نمړه کېدل هغه چې کله معلوماتو کله لی دوی په حلق کې الله رب العزت یو جراثیم کوش ماده پیدا کړه یا تو نہ سمات نه پاږې باندې شي دارنگ دا د میګو بل خسم نلو ص ص میګ ته ل کېږي او دا داسې دي چې داس عام په صحرا کې پاتې کېږي او دا دوی یو بل سر مکمل مینو محبت وي چې کله په لا را باانې تې ی بل د مخې یو بل سره داس اول او میلاو کې تاسو بلی د مګان ی سر دخ ېږ بیا روانشي او دی دردلو کې کمال داوي که د دا بلې اقاقې د بلې سړی مګ را نوparagraph یو لسر تراتاوی او رټولیک په مرکه یی یو په خیراله کې په دې کې بل تعارف کئ کاغه ما چکمل لاوا کما خارا یو بل سره دوی هغه یو ځی کی او پاغیب سر معلوم کې دې دبوی او زما بوی هغه یو دې پریدی هغه دغه بوی کې فرق وینه و ټول پر ټول شو دې ختم کی ها کچر تر میګه دا چې چرغه نسب او چرته مخ کې دخه داخل شي سپلار نکوه خپل تعلق یو نغه سره په هیټه کې هم ملګری ینه چې کله دا بوی بوې په پدغه کلی کې دا, کی دا بوی بوې خپل کینو بیا دا غو سېدل اجازه پکیه اسې نه پریری دا میگان الله را العالمین د خپل قدرت او عجوبه پیدا کړه دا. دا افریقی د دریاب په ساحل کې دا میګان او یو پوره کلی له پوره کلی او لکه څنګه چې قران وادي النمل ای اشاره کړه دا موږ په حقیقت نه پوي ګو د کتابونو لیکل هغه وایو والله اعلم بحقیقت الحال دا هغه میګان د غو دی کلې په دو سو وا او وسلوې مربع علاقه ده ай کی صرف او صرف میگان دي او هغه میګان چې دي دغه یو بل سره جوخ جوخ کور نه دي او پاره کې لس لاکا اتیاز اتیاز در ملکی دي چې کم مشر میګي وي اغا د دې ټول کنټرول کوي لکه څنګه چې قران نمله ذکر کړي ده نمله ملکه و ده میګانو مشروه لکه سره چې موچو کې عام تاسو نن سبا د چې چې پارم کړي هغوی و په کېو مالیکوي په میگانو کې جدا ملکووي او قرآ هم نم لتون چې چېګرکې پتل لې چې دا ملکو مو او میګ وه د دغه پار کې ملکی دي بشماه دغې کارکنونان وي د دوی یو خپل نظام وي او بیا میږله اللهره بلت چې کم قوت شامه ورکی دی زرا اابلاغې ورکړي د هغه بل مخلووق سره ن میګانو کې زراعه ابلاغداري دي تر میګان خوشحالي دي زر اور اسیدل پوس سمره میله اغه مزل وکاو اغه دې کې اغه میګانو ته پته اوري چې دې دې کې زمونږ او تهريګي عدالت موږ ته خوراک ملایويږي د دوی په بدن کې الله رب العزت یو لاوه پیدا کړي دا هورمون یې پیدا کړي دي اغه دوی خارج کې اولي دي چې اغه اولي ده نور میگانو قوت شامت دومره تیز وي چې اغه څنګه احساس کوي په هغه طرف طرف خوشي او ایته ځان را وررس چې کم ځایې دوی ا هغه ون او خارا خارج خارجکيوي چې کله اغ چې سمره ضرورت مطابق سومره میگان په کاروي چاغوی را وررسېږي او دوی بندول غواړی چې نور مگان را نه دوی بیا یو بله معدرغ خارج کې د هغوی بوی چې هغه میگان محسوس کې هغوی بنش دا په دی کې زای ابلانک الله پیدا کلي دي دارنې یو ځ یو اک میلا شو او هغې نه دوی ته بلځ ک عده خوراک ملاو شو او د بلی بلدل چې میگانو لین جو جوړی قطار جوکی دای چې مخکې کم خوراک کو ې نه چېهغلی لالارربانې میگان لاړ شي نو قطار پسی د رااضیې خپل منځې مخصوود ته به راې ماګرورې تعریب ته ګور را میگان روانو یو طرف نه چې کم میگان را تلل هغوی به ټولو په یو میګ پهې تش نو هل یو میگی پ خللوکې سنیول چې کم تش لالار شي زاه ورکئلی دا یو طرف نه خ تش روانو او بل طرف نه چې سره راتلی بدان سره سر دد صورت عمل ویل ک د میږ صورت میگانو د شریعت کېد حکم داې چې کم لوخې کې ترکارې کې پهچی اوبو کې میګې مل شي هغه پې نه جس کېږ نو ګند کږېو ځکه د کې نه شتري بلکې او لازې کرکې چې ددې خوراکم نیشتهري دوی صرف په بوی بانوګزاره کوي په بوی بانو دوی ځان مړی دو کېو تاخت پیدا کږ او د میگانو جګ آړی خطرنا کې دوی چې کم جنگ دی ازو بال الله پا یو بل چکم اخلیخ خخی کی تا یو بل سٹونا ماتے و قتل کئی اسی نپری ری بیزایا میگے چی لالشی بیکار میگے چې وی کار نه کوي یا په نظمو نسق نچلی گی ناغر داریک قتلی او دیر پا کملا پراتی ندا دا میگانو بارک د شریعت حکم داری یو نبی د انبیاؤنا اللہم ابن کسیر رحمه اللہ دا مسلم پا حوالیو حدیث ذکر کردے وی خوب آرام کاو یو میږي په چاکو لگاو چیکله میږي هغه د خوب نه پاسول غصه شوې ورشي دا میگان اوسېځي هغه میغان چې څومره واغږي کې هغه اورو لگاو چیکله الله رب الاول توهی راولې گلا ویځه تا خامہ کا بدل غستون یو میږي بده اوسېځلې وي سېزل هغه شریعت کې وو زمنګ شریعت کې یو شې سوزول هغه ناروا دي نبی له سلام فرمایې په اور و سزا هغه ذات ورکی چا چې اور پیدا کړي ا تاسو په اور سزا مو اور او اور سزا وا او الله رب العزت چې پکار یو چې تاسو دللې تا ټول اوله او سېدل اغا الله رب العزت ته تنبيه راو لګلا سليمان عليه السلام استقلال روانو چې ګوري پلار کې او میګياسې اسمان تخپیو جوړې دي او الله رب العزت چې کوي الله نباران والی سليمان عليه السلام خپل مرګرته واپس وي ولي وقت کو فيتم تاسو نه دا یو نور مخلوق دی چې راستاسو په اړه کافي دي میږي هغه د الله رب العزت نه باران اوغhto باران الله رب العزت اوس نازلې باران بکې با امام ابو حنیفه رحم الله وې دې مش علاقیتہ علامه قتاده رحم الله راغلو تابعیدی هغه یو په ریپول پاسې دو بیان وکاو اواز یو او کې سلونی ماشې تم کستا سخه خه زمانه ته پوس کوي د دیو واقعہ اگر چې حقیقت رستو بیانو صح حقیقت اشدې کڼشته دي خدا واقع نقل کړه دا د دې کې تفاسیر نقل کړه ده امام ابو حنیفه رحمه الله په اړه ټین کې د عمر نکمو به ذات او یا واسطې دی طالب باندې او ته ویلی چې دنه تپوس کوي چې د سليمان عليه السلام نه چې کمه میګي تپوس کړه دا میګیو کمه میګیو دا میګیو د سليمان عليه السلام نه چې تپوسونه کړو کله مې گئی و ناغو چې کړه دا تاسو ته کومه ځواب شو چپ شو بیا څاډ دنه تاسو کې دا مې گئی و ک گئی و امام ابو حنیفره رحمه الله وي چې دا مې گئی و ونم لتون کې خاصم تېش تر دی هغه ویننا کم دی پتانیس دلالت نه کوي ته حتون کې مشته هغه مونیس نه دی مذکر دی حمامتن کې مشته هغه مذکر موانیس داړه د پارا دی تانیس د سن معلوم دا مې گئی دا ردین معلومی گی قالت فیل معنیس ده چه فیل معنیس ده نو پتا لگی چه رستو فائل سده معنیس ده نو زکا دا میگئی وا نو واقع ذکر کرده دا خواللام روحلمانی ذکر کرده حاشیر تبصیر ماوردی کی ذکر کرده دی دو سو فرح صدورم جلد ده چه دا خبره امام ابو خانیپره محلات منصوب دا خدا کمزور ده ردی ساخیقت نشتره علامه روحلمانی ذکر کید د دې ساقیقت نشته ری تالیخ ابن المنیر علل کشاف دریسا اشفق پنځستم سفر دریم جلد دی دا واقعا اگر امام ابو حنیفه رحم الله ته منسوب ده اور حدیث حقیقت نشته ری د میگی په بارکه الله رب العزت دا صورت په سوره النمل موسوم کړي او دې ته میگی صورت نو میخره آدمیگی بیان واورا چې در قپل قوم په بارا که سن را درد منده سلیمان علیہ السلام فوج چکل را روان ده میگئی تا پتا لگی دلی را نوٹولو میگو تخریر شروع کرده ده او توی شاوی زر تر زر کارونو پریده ای اخپلو زیدو اسے ته تے دنکی گئی ولی لا یخت منکم سلیمانو وجنودو هم پخپوکی پامال نکی تاصل را سلیمان علیہ السلام او لخ کرد آگو سلیمان علیہ السلام چکلو ادا خبرو آوری دلا نویتا تزا دومر ظالم خکارم چما با میگان قتلو میگی بیزای وجل دام ګنا گنا دا خوا اگاوی ازما زالگی دا میگی کور دی د میگی کور کله دغه غم خالی وی ار صبح پیخ پیگ دیار ورازی دی دوی کر غم یو غمی وغمی. نم میگی چرے دا خپی دلان دا قصدن را وستل خیال کا وای چې کله ګرځي ننن صباح میګان مشترانم مشرانم نه اهل دي با خوه داس زینو کې میګان اوسېدل نه کچرته سهارا کې بو پاغي وسوګته دلنه می مشر به کو ګورزان سنبال کې خلقه روان دي قوت شامه باره به معلوم حسین چې د انسانانو مشران نه اهل شو عوام قتل کی و دیوتا گوری. نا میگان و نا احل و دی وته ګوري نه میګان او مشرانم نه اهل شو د خلق د خفود اعلان دل دل, دل کیه ته چرته نه چېرته شي الله رب ول حَتَّى اِذَا اَتَوُ عَلَا وَا دِ النَّمْلِي تردی پوری چکر تیرشو سلیمان علیہ السلام عَلَا وَا دِ النَّمْلِي پاگا یو خوڑ گئی ده میگانو باندین قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا ایوحَ النَّمْلُو نُوَيَلِي مِگانو اوَيَلِي اَغْيَوِي اے میگانو اُدْخُلُو مَسَاكِنَكُمْ دن نشی تاسو آخ پلو زیندو سی دلو تام و جسرا ای لا یخت منکم سلیمان و جنودو پامالن کی تاسل را سلیمان لے سلامو لخ کرداغو و هم لا یشرون او دوی بنو پویگی دا لا یشرون دے سر جواب اوکو چتا ته ولې زه دمر ظالمم چې دا سبه لخبود راندې کوما غوي نه ما دفر اعتراض کړ دا وهم لا يشرون حال دارې ضد خبر نوي که خبر وي نو الله نبی یا داغه صحابه چرم میګان نه قتل کړي خو دوی پوېږي نو میګای کې ګوره دمر ادبو علامہ الوسی رحمه الله ذکر کړی دی 187 78 صفه کې نولسم جُز کې وهذا يشعر بادب النملة مع سليمان عليه السلام وجنوده ویدن ادب دې میګي معلوم شه چې میګي دمر ادب کله چې ګور سليمان ک په میګي خپل دین پویا بني ورناسي میګي نه قتل ګي وليتا منتنا سي اصحاب النبي صلى عليه وسلم قاصا بها فكفا عن ذلك واحسن الادب چې هغه راوافيز هغه چې د نبي سلام په صحابه اعتراض کړي اور دې میګین ادب زد کړې چې میګې د سليمان عليه السلام د اصحابو د فوجانو سپایي کې جوه هم لا دوی دیبن پوی نو د نبی عليه السلام په صحابو بچا داغ نه لګولې فتبسم ازاحکم من قوله پس مسکی شو خند دن کې سليمان السلام د وج د وین ا د میګین تبسم مسکی کدل آدم موسکی کې دلو انتحاب بیا خاندان تور او د ذهن چغاخونو ښکارشه قحقها چې دمر اخ طالون आवाज روز بیا قحقری چې سره سره په شان لړشي انبياو صفاتو کې تبسمو ذهن کله کله راغلي قحقہے نه دا نبی له سلام یو پیرین ناستو تو چموس به سره سار ناسبو د جاهلیت خبرې کې یو کافر او مسلمانان ته تکلیف رسولو جابر ابن صمرا رضی اللہ تعالی عنہ اغا راغیر کو ابغش ویشتونه بیلی السلام بغش ورکل ویولا فدا کا ابي و امي بیمالي اوغش را کا چاغي کی سر کی سنبم نواچي ما پاغي ویشت پر تشي کیو لګي دا اور اپري وته اوی لانګ تی چت شو نبیلی السلام فزاح کا وی خندل وی خندل سم وی خندل اغا خان داود نبیلی السلام خندلي کافر الله ذلیل کو مسلمان دشمن تواکو مکل اکل از ذهک راغلے د دا نبی علیہ السلام تبصمو نبی علیہ السلام کے مسکراہ اٹھے دائیو کتاب د دا صرف د نبی علیہ السلام خند آگاں کم کم زی کی دي لی دی از نبی علیہ السلام کم کم زی کی جڑ لی دی پا دی باین لیکل اشیر فتبصم آزاہ کم من قولِها پس مسکیشو سلیمان علیہ السلام خندی دونکے دوجد ویناد دی می گئی نام وقالا ربی اوزعنیم اویل سلیمان علیہ السلام ایزا مربا تا قطرہ کی ماتا ان اشکرا نعمت کلتی انامت علیہ شکر و باسم مستاد آغا نعمت چی تاکڑ دے پا ما باندین وعلا والدیہ او پا مروپ لارزمان وان آمل صالحا او دا چې و عملو کم نیک و ترزا دا سی عمل الله جتی پسند کی تا واعدخلنی برحمتک فعبادک الصالحین عدنکی ما ته ماتو په سیله دخل رحمت باندې په بندګانو نیکان اوستا کی الصالحین او کامل نیکان چه انبیو دا غوی پڑھل کئ مې الله دنه سلیمان علی السلام وله وقندل وجد خندا سوال وجد خندا داوا چې د میګې په خبرو باندې الله ز پوه کړي ما دا تعجبو یا دا سلیمان علی سلام خندا داوا د خوش چې کی میگیم زمان دا ملگرو پا صفائی بانی آگواہی ورکی چی دی دا قصد میگانم نوجنی وَتَفَقَّدَتْ فَيْرَا فَقَالَ مَعْلِيَ او آزیری واغِ السلام سلیمان علی سلام دا مارغانو لٹونیو کو آزیری واغِ السلام پس اویل سلیمان علی سلامو سدی مال راچی نبی نم ملا چرجکو امکانا من الغائبین یا دے دے ده غیر عزیر انا یا خوشتر مات نخکاری او یا دارچ دے غیر عزیر دے غائب دے نزک مات نخکاری جوندے انسان جوندے انسان او نبی اللہ دے اللہ ہدھد تلک اپاشے دے و یا خو ما زامات د اخکارینو ایا د غیر راذیر ده نو پته لګی چې ژوندې انسان نه اوسو غیر راذیر و ناغت نخکاری نو چې مولي نسوک اخووی ناغت او سخکاری دې وینا او قبر شناخت او په خزه باندې چې جنچنه جنچنه کینی نو مړی تی پته لګی چې دا نرده کما ده عجیب کار ده چاغه نظر د دومر خاورو نه آیا دومره بڑوک کې د و در موزکر د در موانس پتو تلے گی نوچی ناکم سڑی و خزیل مزار تزی ناوی وہ تو بربن نخ کاری آقا لی ختم شده نوی ترازون شروع کی آدبی دین خبری شروع کی سلیمان علیہ السلام در نخ کاری مدارک پا دیده کی ذکر کلی دی وفی دلیل لی بطلان قول رافی زیان خانن لا یقف علیه وې دې کې د رافيزيان او د شيغان او د قول 41 شيغان از مامان د هر سنه خبر دی هیڅ شی ته پټ نه دی ردی مامان د سليمان عليه السلام نوچد شو سليمان عليه السلام تر هغه مارغه پتنوا ردی مامان څنګه خبر شو سليمان عليه السلام وای لو عزبان نهو عذاب شديدا خامخاس عذاب ور کوم دتا سزا ډې سختا اولاز دلرا. اولا از بحنهو یابا لالوم دلرام اولیاتی انی بسلطان مبین او یابا رات لکی دے ما دلیل خکاربان دے دری قسمہ یاخو بدل سزاو ارکوم بڑی بطیوب آسم یابا دے حلالوم او یابا دلیل پیش گئی علامت سیوتی په اکلیل نمی کتاب کی لکلی دی دو سو یستدلو بالآیتی علا جواز تعدیب الحیوانات والبہائی مین بزر بیند تقصیرها فی المشی و اسرائحا چکلے یو حیوان دے او اغاق سکوتایو کی مانت.